ויסבו את ארון אלוהי ישראל. ויהי אחרי השבו אותו, ותהי יד אדוני בעיר, מהומה גדולה מאוד, וייך את אנשי העיר, מקטון ועד גדול, ויסטרו להם דחורים. וישלחו את ארון האלוהים עקרון, ויהי כבו ארון האלוהים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמר, השבו אלי את ארון אלוהי ישראל!